Jag tar och hoppas att jag ska se dig. Nu jävlar rullar vi på här. Nu dansar vi igång. Oj, oj, oj. Det går som en dans man kan man <laughs> säga. Redan? Ja. Ja, men vi hälsar våra trogna lyssnare hjärtligt välkommen till ett avsnitt som vi börjar närma oss eh, avsnitt 400. Och då blir det väl dans? Då blir det dans. ja. Hur ställer du dig Hur ställde du liksom till, till, till dans generellt? Ja. <laughs> jag gick ju på några stufer. Ja men just det, det har du berättat någon gång. Det var stort. Ja, men äh... ja. Och hur, hur... hur... men ja, det var ju mest för att träffa tjejer. Men hur stuff alltså var det vad Ja, det var, ja, var ju oftast par dans. Då var det att... Man fick gå i led mot varann och så blev det den man mötte dansa med. Det var ju inte ett bjuda upp, liksom, nej, nej. som tur då. Men, men vad heter det? Anna bladde Men det Bara det skulle man en rolig ja. sketch om. kan tänka att det var ett bad där i Man ser mm. en backa. Och... Jag måste jag ihåg att det var ju, det var ju bara rent lotteri vilken bruna man hamnade med. Mm. Men så att. Jag kommer ihåg att det var lite olika. Variant. Men måste man st stå i led och man kan ju inte liksom passa? All alltså, inte när man kom fram och vad såven det var utan bara här nu. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att det var just det för att det inte skulle bli det där momentet att bjuda upp. Ja, ja, ja precis. Men eh... det, det var en grej. Men sen, jag har ju aldrig gillat disco eller något där. Du då? Nej, ja, men det var ju Re av det någon gång på på de här stand up som man hade det en enda anledningen till att man dansa det var ju för att träffa brudar. Ja, det var, det var ja, annars skulle man ha gjort det. Men det där är så på fester nu går jag aldrig på de fester längre men mm. på tidigare på så här hemmafester då också då blev det ju dans liksom. Ja. Då var det ofta killar som drog igång det. Alltså. Nej <laughs> alltså. <laughs> men, Nej. Men, alltså. <laughs> Jag kan väl se så här. Kommer du ifall? Kom in hem nu brudar. Det, det svänger ju. Nej. Men ja. Och, och, och, och det kan jag väl göra om jag är full, men och, annars, annars är jag jävligt trög. Uh, har, har jag har jag berättat om på podden här om uh, min florfiller. Jag tror jag för dig. Ja. jag har inte berättat det. Än. Det var ju när Ellen äh, giftes här i, i juni äh, Då var det ju mat och massa Det tog lång tid middag Och sen var det ju dansen efteråt Och då var det som liksom gett Alla var ju uppe i princip Och det var ju mycket nytt mm. Och lite här Paus awesome. ja, Fast man, man kände ju ändå de flesta låtarna och alla var öppna och så tänkte jag, Ja nu häbla, ska jag dra en florfilter? Så jag, jag, jag tog ett säkert kort i bakfickan. Yale Word med Primal Scream. Och det var ju. Och han spelade ju inte den på direkten för det kanske var flera. Han skulle låta den att han hade mm. disko och Så det tog ett tag, kanske en, en timme, en kvart. Nej, 20 minuter säkert. Och sen drog ni igång så att. Men och, då drog riffet igång. Ja. Och. På väg, menar, liksom, på väg dit så hade ju folk börjat trappa av liksom, för de första, första halvtimmen. Liksom, det mm. hade det gått. Så jag upptäckte, när den börjar så började man stå, stå där och ja, det, här, det här är ju verkligen en flowfield som, som kan dra igång en fest. Mm. Tittar man runt var jag och två stycken till. Då tog man bara en moonwalks-jag. <laughs> du det? Vad säger Backar då? Ja, man står inte själv det då inte Nej. Det där är ju mer en så här låt man stå och, stå ja, ja, ja, och hoppa vet, till liksom Ja, ja det, var, det var lite överraskande faktiskt Ja, jag har varit överraskad Men då, där kände man ju skillnaden på generationerna. Ja Jag har ju en äh, favoritdans då? Den kanske du kan du ana, Om man säger Liverpool jänka. Nej mm -hmm. Liverpool Step Nej, tyckte jag Nej, Twist. och inte, inte stå. Nej, men jag tänker Liverpool, man satt i I, i rummen, man börjar hälla upp en sanna och Så man börjar ja, ja, ja, ja, snua. ja, snoa Ja, då, kör, då körde man ju en snoa Ja, just det Den är du bra på ja. Om du har druckit lite sanna ja, undrar om snoa är det liksom. Just det Det är jag helt glömt du ser vad man glömmer Noah, ja. Ja. Eh, men Jag har ju som, eller tre danser som jag skriver, Dels Noah Och så en som heter eh, Som har läste om, Som heter Flashdance mm -hmm. Och tydligen så är det en, en, en, en dansstil som involverar Blottning Dansen sägs ha blivit mycket populär Bland överviktiga herrar under 80-talet som en slags motkultur efter den populära filmen Flashdance ja. mm -hmm. och jag googlade på Flashdance för jag för mig att det fanns en P-rulle som heter Flashdance men jag fick ingen träff ja, det, det kan man tänka. och sen den, den tredje favoriten är ju, det var Tompa som, som uppfann namnet om det var när vi bara såg The Bunch på musikhuset mm. Vet, som bränd, var barnbarn, en version. Ja, som engelska versionen. Ja. Eh, och då var det ju, ja den så här, liksom att man står och så sparkar man ut med ben. Typ så här man står och hoppar och så svänger man armar så här. Mm. Typ, en, typ en sån dans. Ja. ja. Så det, står, det ser mer ut kanske som ett motionspass. Ja, väck, vilka som gör det? Vad heter den då? Jag det. Vad heter den? Då? Ja, eh, Tompa döpte inte kugelboll efter oh, efter Kugelberg ja efter Kugelberg ja dansan sådan ja men jag vet inte vad man fick det men, kanske han gjorde mm. ja, ja okej ja mm. jag har ju uh, jänka som heter dansen det är en kanon dans det det och så man står väl i ras här ja men är inte det man man står bara jag eller så man står man vet, man Dit, dit, dit. Jag tror det var att man jänka där så gänkade man på det. Jo, man börjar så. Vad sen? Mm, ja, du. Men kan ju. Ja, ja. ja, men Jänka pratar inte vi att vi ska ha Jänka någon gång i hotellet. På hotellet på på du vill ha. Jo, vi fyra. Att det var det det skulle bli. <laughs> Får de där fyra a det kanske var i, i samband med, i samband med Samma den här Samma tusenfotingar <laughs> <laughs> Ja, exakt ja, men sen har jag, som två har jag ju Masurka på sänkant Ja Jo, ja. du förstår vad du menar Jag hade faktiskt tänkt på Masurka också ja. ja, och då Rumba På sänkant <laughs> men, det men det igen. fanns väl ingen i Rumba det, det var bara Masurka va? Alltså filmen mm. Ja Ja Ja, men det var det. Eh, jo, men jag, eh, jag... hade lite... Eh, jag hade lite... Eh, jo, men... Vad eh, eh, oh, Lite låtar. Ja, en liten quiz hade jag till dig. Ja, jag hade inte till dig också. Kanske tangerar ja eh, Vill du börja, eller? Ja, jag vet inte. Det beror på... Tänkte du köra musikaliskt, eller? Ja. Jaha, jag har titlar, va? Ja, men jag, jag kanske köra mig först, då. Ja, jag gör det. Jag tänker att, att du ska säga, eh, om du, ska, du ska säga artisten, Ja. jag tror att det till och med att det var 23-talet, antalet. det är vi, vi kan köra snabbt, de flesta känner du. till, och jag är säker 25, att många, många är med, med det, säker med det. Ja. Jag börja, då ska du säga artisten alltså mm. Så ringla, bra. Ja, det var det ett pengså? Du kan notera pengarna också. Mm, okay. eh, Två. Och det är lätt och ja. Det är börjat. Ja. Tre. Ja. De lever. Ja. Och sen har du den här. Genästa kallar. Nej, jag tror att det kommer Det kommer lite sån här också Hagen. Nej, den. är förkrippar kanske inte Men det är sån här Är det, Abba? Ah, det är det är ja, Hotade okay. du sängniskt? Nej, det får inga mer let från. Men det, mm. men, men det är ju relaterat till ABBA. Ja, oh, gör äh, du det äh, Teddy yes, okay. mm. Och anledningen är för att låten heter Klöversnoa. Jaha, okay. det är en favor. Ja, vi kör vidare. Dancing Queen. Nej, det heter inte bandet. Nej, just det. Ja. <laughs> ja, Ja, ja, här då. Jag känner mm. det är Repelon Dansar Det är ju som en det Dansa, pausa just det. det är barn tar vi. Vad heter det på Jaha, nej, det kan det inte De var med med lite svar. Panetos. Jaha, uh så -huh. vi kör vi vidare. Uh -huh. Just det igen, everybody! your hand! I you look good! checker. checker bra. Köper nästa. Whitney just. Ja, kan nästa. Ja. Men Without Hats. Det ja, ja. det heter där, det safety, ja. safety Save den. the Dance, just det. Jag har väl nämnt men det är så roligt. Jag måste nämna när de spelade den här parollet i en gång så sa de. Och det var Men Without Hats med Save the Dance. Yes. Hej <laughs> då! Jag är honom. Jag känner det är så jag. Dansar i monestreen Med Sussis orkestern Ja just det Ta nästa mm. Lena PO Ja yeah. Och sen en som passar Det här stämmer bra Det du nämnde om dig själv Om inte den här spelades i Liverpool... Oh. <laughs> jo, jo, Kom fram, vi hade en story-musik. Eller kanske en av <laughs> Jag den ja. ja, men det var en no. rolig, ja. Så kanske tysk stomp. Ja, bra stomp. Nästan. Ja, det här är ju säkert. Mm. Vad låter det mig eh, det? kommer jag inte. Dansar fast den. Uh -huh. Nästa. Ja, i genomsnitt. Dans som inte är bra som svämmer. Ja, blir det Ja, eller Generation X? Oh. Still ja Still Lucy Bra, bra Den här kanske lite ja, Eller hör du den mer Abba den här tar du lite för, för att höra rösten bara Ja, Leonard Cohen det Cohen, ja men det pengar Sen tar vi eh, Ja, nästan Elton John ja. Leonard Cohen heter Dance Me To The End Of Love Och det här är ju Tiny Dancer Och sen den här känner inte jag till Man tänker att du Ja T-Rex T-Rex, vad heter låten? Cosmic Dance Just det, Cosmic Dance mm. Och nu kommer eh, Tre sista mm. Och då ska du bara säga, säga liksom Vad det är, det är de speciella danser Som jag är ute efter mm. Fågeldansen Ja, bra det är med med ballongen ja. Vad är för dans? Jäkla. Nej. är för Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Ja, fan det här Macarena Macarena, bra Ja, 23 så fick du alltså 17 Ja, det är imponerande Ja, här. ja det är ja. bra då mm. mm. Ja, men många var ju med Av dina såhär då mm. Men eh, jag får jag läser upp titlarna Får att se nu Ta Ja, ja eh. Då tar vi då börjar vi nerför. Hon dansar bara med nyckra killar. Ja, det är Magnus Uggla. Nej, hon dansar, förlåt, det är det du sen. Alla som inte dansar är Voltex och det är ju lite roligt För att de här två som var eh, Toastmasters på, på Ellens bröllop ja. Det var ju de två som har gjort den låten Nej, ja. vad heter den gruppen? Nej, jag vet inte vad de heter ja, Maskinen ja. Ja. Uh, Lose Yourself to Dance Nej Daft Punk På den där plattan med Första låten på plattan Där de har den här eh, Chick- vad det heter. Ja, men, ja, ja, ja. Det, ja Get Lucky. Get Lucky. Mm. Uh, dancing on the Ceiling. Ja, ja. Lionel Richie. <laughs> <laughs> Lionel Richie biljetter. You Should Be Dancing. You Should Be Dancing. Yeah. Det är en va? Ja. Yeah. Dancing in the Dark. Uh, ja, det är springstil. Mm. Den hade jag tänkt ta med Men istället för att lägga in den så la den på kö Det var lite konstigt ska vi göra. Dancing on my own Dancing on my own Nej Robin mm -hmm. Dancing on my own Det här Det är en, ah, en helt helt. Jag kan inte Dans, dans, dans Det, är dance, dance, dance. det är kanske är lite svårt Men oh, nej. helt kvar Murder on the dance floor Det är diskolåten Right. Sophie Ellis-Baxter Aldrig hört Det uh, tror du har hört Dance Away Ja, oh, det är ju rock music Snyggt <laughs> Dance Away mm. yeah. the dance the oh, yeah. <laughs> Murder on the dance floor You better not kill the groove Oh yeah Och det dance floor låter som det En smittslåt Murder on the dance Men det var så här disk Och hit 20 år Ja. Jag var inte så mycket ut på då. Och, och vad heter det eh, Dag gjorde ju en cover på Dancing with myself Ja Direkt översatt mm. Dansar jag själv Just. Jag hade li, lite, lite filmer Kommer jag på som har li, lite koppling till danser mm. Du har ju eh, Sista tangon i Paris mm. Och då har vi ingenting med dans att göra Det är ju även en platta eller lustans. Ja. Helt... Nej, nej, en låt, en låt. Ja, just det där. Det heter Rendezvous i platta Ja. ja. Uh, är det Bergman, hon dansar en sommar. Jag tror jag. Det. det är nog 60-tal i alla fall för. Mig. Så det var väl lite, lite nak nakna bröst mm. uh, Dirty Dancing och Flashdance. Flashlight. Vad uh... det är så här. Ja. <laughs> du snackade om det sen, sen, sen så tänkte jag på Filmer med danser Som blev kända eh, Då kom jag på två stycken Men dels Night Fever med, med John Travolta mm. Det var eh, Hans danser Uppmärksammades Och sen även Travolta igen I Pulp Fiction Ja, just det. Ja. De kör den här med, vad heter de? Uma Thurman. Ja, just det. Kom åt, vad var det för speciellt på den? Nej, men det var ju tydligen improviserat hela tiden. Men då var det han kör den här. Ja, det där. Ja. Med fingrarna framför, framför ögonen. Mm. Okay. Men sen har vi. Eh, ja, du, du känner ju honom mer, jag vet bara, som, som jag verkligen har kommit in på dans på senare år. Ja! Janne Helsram. Janne Heström, ja. mm. jag tänkte, är det, det är salsa, vad salsa. Mm. Egentligen ska man ha gjort en telefon. Med <laughs> bara med Med Hedis. Bara för att. Ja. Ta upp det nästa gång. Ja. Jag, har, jag har tagit ut några ord från dans. Oj! Mm. dans bara. Ja, fyra ja. mm. mm. And. Dase. Mm. Mm. Och ankpung. <skratt> ja, Dase är fyra, <skratt> fyra bokstäver. Helt rätt. Ja. ja, det var det. Det var det. Men är vi... Har vi <skratt> nu är du färdig vi, ja. <skratt> Men är du, är du en sån som går upp och stuffar på privata fester? Och så? Ja, alltså är, är läget... Lite, grann. man kan nog göra en nyckel också om det är om ja, det är bra, när man har en bra feeling liksom så är. Ja. Men annars så är det väl lite. Men jag känner mer och mer att det är äh, det är kul de mån. Men mer och mer om det blir riktigt ja. liksom äh, äh, om det blir bra, är det bra feeling så är, är det om det är bra groove, liksom. ja bra groove och det kommer bara flor på flor Ja. Du vill ja. inte se. Nej. Nej men, som området har vi tömt ut. Ja. Det finns ingenting att, töm att tömma. Det Jag en... synd att det inte var en videopod. Då har man kunnat få se dig dansa här. Ja, ja, absolut. Vad kan jag få Nej, nej men. Vi har tömt ut ämnet dess, men som en, en Tom Tomhängpull <skratt> <skratt> tom på sig. Det är, Ner det är du. Ner i påsen, eller är det jag? Ja, du... Har vi inte haft den någon gång? Jag vet inte Evertob Det är mycket möjligt det... Eller det är ingen ordning faktiskt Det blir bra Jag tror inte det Och in, inför nästa så med, med med den här Kan jag säga Ja, med eh, dagens ämne och nästa Jag veckas. Mm. Där går en dans på söndag ja. nörd? dansar Rönnerdal med lilla Eva lilla Pet i passionatet som ball. Ja vi ska okay. vi bara ta den här. Mm. Den här känner du igen? Du som gillar musik, jag tror det kan När var det här? 2002 kanske. Det här skulle kunna vara en tung... 2003, 2004 kanske. En tung Kent-låt också. Mm. Det som är coolare här det är det blir som ett trum-break. med en trummaskin man... Den är högst upp av Robins låda. Mm -hmm. 310 miljoner. Hur mm. träng man den här till? Mm. Ja, det är snart. Är det grejer? Mm. Att fås med då blir det. Okej. Jag är inte bra att ha med på quiz nu kan <laughs> <gäller laughs> jag säga. jag tänkte på det ändå om det gäller 2000 musik. De är 2000-talsmusik. De där några gubbarna som bara var från sin pennorna. Ja Det, <laughs> det, det var ju hẳnron eh, Svensson. Härna va. Ja men alltså jag skulle ju jag skulle, jag skulle sitta så här nu också. Ja, jo, exakt. Om det var samma gäng då skulle Bagger och Solax, så Olex typ bara ske. Ja. Ja men jag känner jag senaste gången vi var där att det var jag helt av folk liksom. Och det var en DJ och så. Ja, det var det nog ja. Mm. Ja. ja, men nu nu kommer vi med, nästa gång blir det mera musik, ja, ja. Med, med med som passar som oss. Som passar på vår, våran ålder, våran generation. Vi tackar. Tack dig. Bra hej.